laritzak ingeleseko irakaskunttzendartuko du barnnetegianen bidez. Horren ondorio sotsmieek ez legihiagoango diera aurten araban bizken eta gipuzkan, hauek denak de ereduan. Hori dela eta ingeleseko irakaskuntsaindartzeko honako berrrikuntsahauek izango ditu. Alde batetik ingeleseko du duzkuntza saiak eta beste alde batetik eskola digitalizatzeko urratsak egingo dituzte. Ekin benau, Espainiako gobernoa bultzatutako Eskola 2.0 programen barruan dago, eta beren helburua hezkuntza hobetxea izango du.